Eta aktualitatean dugun gehi bat interesatuko gira, iragartzen asiak dira jauteriak, uh, beha hainbat uh, lekutan, prezeski jauteriak denak ospatzen uh, ditugu gehienetan, beren ez dakik gu nundik diren eta gaiari beha, interesatu da urbiretik sabiak hitzaina ekexalaria, egunon, uh, zuri gutartzen zaitugu. Ba, egunon. Gaiari interesatu zira beraz eta euskaleketik kanpo egiten diren jauteri ere beako bat uh, eman uh, diozu, beren jauterioiak hoiak nundik etohtzen diren. Nondik etortzen diren hori erdiaroan edo Ertena antikitatean ja niko romanueko azustela Iauteri garaieko pesta batzu edo neguko pesta batzu e, Sointan agertzen ziren Ja da horain iauteriek dituen ezagari zonbeit Bai, basa eta zibilizatuaren arteko tentsione hori Edo botearen zirika hori Eta gero giristino, Europa kristino, Tuselarik eta <coughs> Garizuma Erakunde Tuselarik. Alduhan egin ziren nerako horiek Garizuma intzineko garaioztan ta beresiki asken hiru egunetan. Tentsio bate eh, aipatu duzu Xavier Itzaina, Olida jaouteriak tentsio tentsio da. Ba Idulisa ut jaouteriak unitz <coughs> Tentsionen inguruetan e, iragaiten direla e, lenik barnea eta kanpoa, e, hemen herrien edo etxen arteko harremanak berdenboran erregulatzen dira indartzen, mainan ere markatzen e, bakotxa nungua den eta bo, gero hartu eta hartu emanak ere e, hartzen da etxetan e, jateko eta edateko, eta hogeentruke maiten da dantza bat edo kantu bat horire bizkaiko univertzilla den survey gero beste tentsione bat uh, edan, jan eta edan iotri garaian gero barureta mehe iten zena asteko <laughs> <laughs> orain ez dut istenitze ik haspitzatzen eh, eh, niges gero basa ta zibilizatuaren artean hori eh alde batetik maska edo zigzila gertu objektualetik mm. ad den adin klasen artean ere ez eskontzekoak Eta boterearen zirika eta indaktzearen ahtean. Mm -hmm. bon, Segitzalgin ukebinen, horiek diraen ustaz, e, zaubergin agusiak. Aipatzen da, ez augehi hoiak, eto gira, ere giristinok plantan ezagitako kode batzuen inguruan, hori eskontza, ez, ez ezkondua, holako gauza batzu, eta batzuak kokatzituzte jauteriak be, pakaneismotik, beraz, be, pentsaera, oietatik, at, eta naturarik iago lotuak negoaren bukaera iragartzeko, naturarekin loturarik badute horreinik jauteriek, euskalekian edo euskaleketik kanpo? Ba... E... Europa mailaren egan ez zake uh, bai biztana badela dimentsione hori, uh, uh, primaderaren uh, beti badir, bada beldu hori, eh, negua ez dela bururatuko, eta oduan uh, primaderaren deitzeko bezala egiten dira ekintza simboliko batzu, uh, mo, achtzaren inguruan pirinoetan, baina balkanetan ere, hori bada, gero... Um, eh uh, ja kristautasunaren augetikakoak diren edo geroztik jenak nik eztagi ni datorri bigiratzen badut uh, ez dugu hain ungun uh, joiten den uh, daturik, uh, maleruskii itenan litu bugun gauza bakarrak dira hipotesiak mm. eta beste eskualdeekin comparatus compara ketak hori gari gari dela nola europa guztian bereziki badiren um, bai Funktionen, nola egin dut uh, sistema bera aurkitzen den, Europa berean. Gero, izaiteko zementen berezitasuna, ez da baitez bada, iauterian nola iragaitenen behin nola atxiki den. Euskal Ejatietan ziste, gure gomitaren tahtea eta xabie gurekin dugu, bera ikerlea, Iauterriak interesatu da, ustean er, ikusi dugu funtsianea, bazila, oinari amankumun bat zu iauterien, uh, iauteriekin, eta inbat uh, gunetan uh, zehar ikusi dugu ere bai, jatu jearen inguruan ez zela in, fogarik, noiz asiziren ere bai iauterri, oiak zu italian egontzira bihurtaz iauterriak ikusteko aukera izan duzu, uh, zer bada amankumunik eta zer guter berizitasunik uh, italiako iauterriak? Ba, bo, italian nintzen beste lan batentzat, eh? ez nintzen uh, bestaz-bestai bil, eh? <laughs> Behinan... Uh, <laughs> uh, Behin ba, zuen eiten zuen, uh, giru iauterien ikusteko, lau, veneziako ere binaetzen interesgarriena. Um, bon, Baina, ipatzeko tan, berdin, uh, bagolinokoa linokoa, itake, uh, Lombardian, Alpesetan, Eta erri hartan, uh, ateratzen dira, eztan ertengin nirean elementu abankomunen uh, ipatzeko, ateratzen dira, dantzari batzu, balari deitzen dira eta maskak, masker, go-dialektuan. Eta um, interesanta dena da, bon, batuztela lehenik beren soinuak, ahunt beresiak, uh, dena kordekin, agarabitekin eta zointan jendiren uh, Europa zentralako uh, eragina. Eta gero, eh, hartu erra, eman hori, eh, etxen arteko hartu emana. Zenta, eh, dantzari batuzte xapelak eta xapelen gainean josia da urea. Hemengo, eh, masenabarriko bolantek, mm. papuan duten bezala, han xapela ingean. Urea hori, etxeko, etxetako emaztek dute prestatzen, eta dantzarien itzulia, igunez, antolatua da, eh, prest, urrea prestatu duten etxen arabera. Berek, e, er genie, eta berek balare erre unrendere. Eta dantzatzea hor da. Eta prestamu horren truke emanen dute bat Eta horren etxen ahteko e, bon, aski itzuli, komplikatu egiten dute horren arabera. Eta mm. beste gauza zain interesgarri bat han. Da, eta dantzariek osatzen dutela kompainia bat. Eta bakoitzak paratzen duela konpainian parte izaiteko olako hiluegunetako kooperatiba bat bezala. Osatzen dute, eta horrekin pagatzen dituzte musikariak. Musikariak dira, dantzarien txergbitzuko. Musikariak pagatuak dira, eta dantzariek pagatzen dute. Eta berriki arte, guai kambiatu da, bina eskondatzen zautaten, dantzariek, dantzari bako Galdaiten zuela nahi zuen dantza, eta pagatzen zuela dantza bakoatxe. Eta soin horiek jotzen zuzen hori. Zorire aski interiogarria da. Jakinez, erri hori, ba, zinez, zokoan da, eh, mendian da, baina betidanik eh, izan dira musikariak erriak berekoak. Errikoak, aspaldi-aspaldi denik, eta bada oidura ondi bat. Eh. Oidurabat, beraz, hor mendiko mendiguneko bat italiangira, eh? beti horretarazten zegoen zuleak. Eta, patuzu beneziako, etzela interesgarria, uh, alta beneziakoa ezaguna da ez? Ba, benez. Edo iturak aldatu dira, komertialago bilakatu da, soberaf amatua? Bai, uh, baina, gero gaztegin nizan, niz gubizangira egun bat ez, baina venezia ikusteko gehiago, euteria behinago gehiago, euria izan, bon, biskat uh, etikoa izan da, gure ateraldia, eta mm. venezia euria idelaik, bon, ez eh, joan. Gerenizura baski bat. Ez behin, behin, Erten zutena da, gero tagi kanpoko jendea dela maskatzen eta mm. ibiltzen, eta gero bai, interesgarria dela, etxetan edo palazioetan pasten dena, bina behauzu gomitatia izan eta ez zira mm. shartzen, ez da ez, bada... Maskarikin ez, ez zina sartu <laughs> Ez ginen karria. Mm. Bina bada oiduna hondia, bena guk... Uh... Ta, nik interes garriago, batxamaiten nuen, irrikipietan bastentzena, ikusi dugu Bagolinon, ikusi dugu beste bat Benedelo Apenino mendietako irrikipi batean, ikusi dugu eta Zardeinan ere, Zardeinan agunt, ba um, moia da nadibidez, <coughs> itureneko joaldunen parekoak dira. Eta, Beresitazun horiek badira, ikusten da, eritxiki be, horretako berazia uteriak aipatu dituzu, antolaketabat bat zela, etxen ahteko aheman bat ere bultzatzen zuera, eta konfliktuak zenbatu eh, dituzu asieran, xei bat ziren, eh, konfliktu horiek ze funtzio dute, eritxibatantea, eh, ya uteriak asken filan, ze funtzioa ahtzen dute horretan? Baina uste uh, den Moran... Uh, Berdemoran konfliktuak eszenan ezartzen direla, eta berdemoran erregulatzen ere. Eta hemen adibide e, teresantenan aski dela maska adena, eta bereziki barrikaden eritoa maska adetan, eh? nola diren, errien harteko aremanak, e, berdemoran simbolikoki eri batek bestea ere zebitzen du, bez bien harteko aremana gin duteregulatzen da bean erez ebittzen du barrikada da baten bidez zale. Man mm. beita, mm. gerlaren irudimen irudi hori erabiliz eta barrikada da behar da gain ditu. Gau egun gainditzen da simbolikoki dantzekin mena baddakigu uh, lehen hau uh, ez beti ez zela bakegi simbolikoa eta izaiten antzirela joka partidadak ere. Mm. Eta berdin uh, gero branlianintzen den dantzan nun kanpokoek, erriko neskak sarazten zituzen uh, branlian eta tokiko gaztek uh, trabatzen zituzen horba dira anekdota politak. Or, konatu, konatu, kon, anekdotak <laughs> <laughs> interesgarria eguali ma dira. Ez ez, behori. Ba uh, uh, Konatzen da, nola entxenariak du, eh, banderaikin hain zindaiak du gidatzen uh, branlia sigari figura complicatua dira eta tokiko gaztek enseñaria trabatzen eta lekalet albis hala segitzen eta batzutan gaizki finitzen altzen ere. Mm -hmm. <laughs> Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goiz berri emankizunean egunero gomita bat. Goizberien euskal iratietan e, girela, xabiegitzaina dugu gure gomita goiz zuntan, eta jauteriak aipatzen dugu, asteazken atxalden biak, beraz mintzalde bat eginen baitu, horren inguruan, lehen aipatzen zinituen, orbe, oh, tentxioak, barrikadak, eta basakeria ere orra oh, teratzen zela jauterietan, zer da, bentsalazten du, biskabat, orbe oh, jauterietan, oh, badela gune bat, tentxio guziak lasatzeko, uh, urtean zeak blokatuak diren tentsio horiek behar hor oh, ateratzen aldirela, baina nala ere hon batean gelituz edo jauterietan gehtatzen dana, jauterietan gelditzen ba, ba da? Ba, bada, funtzio hori eh, errandena lehenau oino azka hori zela, jakinez lehenau basela garizuma gero, da hor eh, eta et, etzen etzen alegiazkoa garizuma, ganei dotenik, atxemandotor dokumento bat, eh, lapurdiko Biltzarak 2005 2008 2008 2008 Negoziatzen zuela e, apespikoarekin, garizumaren ez ditzeko, ikusiz e, miseria zela urte hartan, eta fitxik jateko, eta... Odean, merzen negoziatu, gani dut, odian, e, biltzareko buruak izkiatzen du, nik dut makeako, eman ezagun juradoer jakiteko, e, besustengan ezazie, eta... Zinesko bon. podere bat bat zuten. Zinesko uh, uterat bat zuten, elizak horoz gainetik. Yeah. Uh, gero, zuke uh, ganduzuna bai, uh, basela askapen garai mugatu bat, eh? hey. behinan behdem, mora nere, uh, iauterik garaian, nere berriz indartzen ziren uh, bisiki tokiko hierarkiak ere. Ez da nona naika, bada alderdi baxa, baina bada besta alderdi bat ere, dantzariak, dantzariak etxeak ordezkatzen, eskontzekoak ziren mutikoak etxeak presentatzen. Beaz, bi alderdi horrik badira, duni bane edo adibidez, 1928-an, izan zen animaleko kataska iauterietan, Uh, gaztek ezpeitzuten jauteriko dantzaldiak, iten ziren nahunitzi, bospasei dantzaldi gerazin, ez zuten uh, zapatainer idik inai, ziuzten utzi inai. Mm. Eaz, eta uh, meri, meriak erantzen behar zituzten asa gazit, orde nintzuzten gaztek toberak uh, mm. gauaz galarotxak eta animaleko zera intzen, uh, Bat ziren, hori uh, ditugu gara zine eta Dona Paulen, klashe dezberdinak bakotxeak bat zuen bere dantzaldia. Hotean, dut, ez zela uh, hierarkiak markatuak hey. zirela ere. Dezberdintasun eh? sozialako hor zinez. Hor zirela, eh, ara. Eh? Beheriz markatzeko gune bat zen. Ara, behaz bazen alde batetik bai, animaleko pestak iten hmm. ziren, animaleko gauzak erraiten ziren, eh? behar txulariak atratzen ziren. Hori? bertze aldetik ere. Gizarteak bere burua representatzen zuen, bere desberdintasunekin ere. Mm -hmm. Gaur egun, galdu den behar behar, bat da, hori askan finan egiten da, e, maskaradekin ikusten da, edo e, be, besteriku batzuetan zanpantzahagen egitzaarekin, trapuzhak garritzen dira, zanpantzahak hartzen du, askan finan egudunaren irudia, eta beraz e, bako txaren e, ateratzen dira bere bere kontu. Meinen, gaur e, ikusten da, ere izan direla, be polimika batzu maskaradetan edo gai privatu publikoak nahasi zirela gaietan, eta e, ohitura hori galdu den behar, e, egia kateratzeak Bukatzeko, eh? Uh, galdu dela ez zati duri ensu zen behinan uh, gero uh, beti izan dira besteena aipatzen nuen tensuneo horiek beti hor direla mm. organeinale daiz Iauteriak, beraz, ainitz eta luzaz, eta luz eta zabal egoiten algintaizke, Hortaz mintzatzeko, bainan, gaurkoan hortan utzi beharko dugu, bainan, ezinkieta, bihar duzue, itzordua, hortaz uh, mintsaldia emanen uh, baituzu, beraz, xabier, uh, itzaina, ustaritzen, atxaleko biak, uh, terditan izanen da, uh, lapurdi gelan, ikas, uh, zentruak proposatzen du, bon, erakaslea, izuzen, <coughs> barkatu, erakaslea, izuzen duada uh, lehenik, bainan, uh, publiko guziari du ikas uh, zentroak eta gainera jokin uh, irun ere ginen ditu tailek uh, bereziak uh, aurrei zuzenduak, Xavier Gitzaina, milesker? Milesker, sier.